Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neked, hogy az ifjúsági bűnözés, még problémák, és akkor utána egy pacal és egy ulti parti. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Nagyon kellemes délután kívánunk mindenkinek, ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával. Pank de Miklóssal jó is, hogy mondják, hogy Miklós, hiszen a Honlap Miklós nap van. Isten éltesse előre is a Miklós nevű kedves hallgatóinkat, és remélem, hogy minden gyerek már otthon súvickolja a kis csizmácskáját, hogy kitegye az ablakba, amiben aztán Honlap reggelre valamit belepakol Miki.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 Akváriumként volt fenntartva, a művészek ott művészek, illetve a másként gondolkozók ott a hatalom pedig egyfajta horgászként, vagy éhes harcaként ott örködött a fiatal művészek klubja, a zárójel Fika fölött, és figyelték meg a másként gondolkodókat, és írtak jelentéseket róluk. Tehát 2407953 a Terliszter, a hazai fésűsfonás és a Fika. A mai műsorban. És Pancsánat Miklós, illetve a vonal végén, ha jól gondolom, akkor itt van Csukás István író. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit szeretettel! Író úr, ön az egyik e, létrehozója a Fiatal Művészek Klubjának. Igen, valóban fiatal a fiatal korunkban a Fiatal Az egyik létrehozója még mégpedig úgy körülbelül fél év késéssel, ami azt jelenti, hogy a Főleg a képzőművészek ők voltak túlsúlyban, létszárszölényben is, elhatározták, hogy csinálnak fiatalok, elhatározták, csinálnak valami olyan dolgot, ahol a fiatal, egyőre arra gondoltak a fiatal szobrászok festők összöjönnek, aztán tágult ez a kör, hála Istennek, úgyhogy az Andrási úton akkor azt hiszem népköztársaság útja volt, találtak egy eléggé lepusztult villát, állítólag a weisley a valamikori villája volt, a szabályosan elfoglalták, akkor már én is bejártam,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 színésznek, zenésznek, képzősnek, stb. Volt egy háttere, elég jó működő háttere, mindenképp volt egy művészeti szövetsége. Na most azok nagyjából szétmentek, feloszlottak, nem foglalkoztak a fiatalokkal, szóval zűrös helyzetek voltak. Na most a, a kiszállt névlegesen, és hát olyan értelemben valójában álltunk mögé, de egyébként egy fillért nem adott, úgyhogy a, volt egy elhagyott villa, és azt mondták, nyilván a képzőszek elmentek valahova, nem tudom hova egyébként, és jó azt hogy csináltok klubot, itt van ez a villa, hozzátok rendbe, és akkor mehet a szekér. És akkor létrehozták, ez egyből fiatal klubja néven indult? Hogy? Egyből fiatal klubja volt? Igen, mert, mert ez adódott abból, ugye, hogy fiatalok is voltak, meg művészek is voltunk. Igen, mert ez egyébként nem volt rossz név. Megkapták fette a helyet. A, fette a valóságot. Megkapták a helyet, kifestették, és mi történt ott utána?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 Igen, nagy nehezen kiderült, vagy kiderítették, vagy létrehozták, vagy megoldották azt is, hogy ezt a megígért fizetést valahonnan kapjam. Valahonnan kaptam, és nyilván valami kerületi kiskaszából, lényeg az, hogy havonta, havonta kaptam. Na most ezzel együtt valami büdzsét is kaptunk, hogy így mondjam. Tehát kaptunk amian 2-300 forint olyan pénzt, amit reprezentációra költettünk. hát egyébként akkor is nagyon kevés összeg volt. Nem nagyon kellett költeni reprezentációra, nem voltunk nagy igényűek. Volt egy műfényk valóban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 úgy működött, és ez nem csak az én érdemem volt természetesen, hiszen a többek is borzasztó lelkesek voltak, és megint muszáj mondani, hogy a képzőőszeg vitték a prímet, elhatároztuk, vagy, vagy beszélgettünk, nem kellett nagyon határozni, ott üldögéltük és beszélgettünk, hogy mit kéne még azon kívül csinálni, hogy ott összeismerkedtünk. Most az összeismerkedés, hadd vagy el boldogan, hogy az én nagy nyerségem az egész ügyből, amely egyébként egy évig tartott csak, az volt, hogy az akkor élő összes fiatal művészel,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 hanem fellépéseket szerveztünk, beszélgetéseket szerveztünk. Egyelőre a klubon belül az, hogy egyelőre, mert nagyon nagy volt a lendületünk, hiszen fiatalok voltunk, és hogy mondjam, volt egy nagyon nagy vákum. Ezt nyilván nem kell magyarázni. Körülöttük az egész ország, az egész kultúra egy nagy vákumba, és egy elég nyomott vákumba, elég nyomott hangulatba élt.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 mégpedig az, az mindegyik ötletre büszke vagyok, ha, ha honnan csak részvől is voltak, hogy elhatároztunk, hogy úgynevezett digádokat alakítunk, tehát hány művészet, akkor minden művészet ágból egyet, tehát egy operérnekezt, egy költőt, egy írót, egy képzőr, egy négy-ötfős aranyját, egy autóba beszéltünk, és országjárásra indultunk. Nagyon nagy sikerünk volt, ez, ez két oldalú volt, a fiatal művészek is nagyon élvezték, én magam is többször elmentem. Hát ez a klasszikus a közöntég... munkás találkozó. Klasszikus művész író, olvasó, találkozó. Na most a munkás művész, azt egy, egy mondattal később hadd mondja be, egyőre például vidékre jártunk, most a munkásművész találkozó, valamelyik képzővésznek az ötlete volt, vagy húzóztunk is tőle, de kiderült, hogy nagyszerű volt. Elhatározta, hogy az egyik gyárban, ugye hogy a nagy, nagy könyv szerint megvan írva, hogy a művészetett ki a munkások kézé, az egyik gyárnak az étkezőjébe, ebédlőjébe, Megegyeztek, hogy kiállítást rendezünk a, ké, a festőknek. Meg lelkesen megcsináltuk, és egy picit szorongva vártuk, hogy mi lesz az eredmény, kinevettek ki bennünket, nem nevetnek ki bennünket. Óriási siker lett. Et, ettől egyébként, hogy mondjam, a hivatalos hatalom is, hát nem az volt, hogy meg, meghatódtak, mert elég fafajjék voltak.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 Most itt következett a kisiklás, abban az értelemben, hogy erről nem tehetünk, hogy jelentkeztek olyan sötétfejű eltárs, akik igen magas pozícióba, akik elhatároztak, hogy részt vesznek ebbe a, ebbe a popafürdőben, ebben a népszerűségi sorozatban, és nem, nem tudtunk elhatmondani. Természetesen eljött az ilyen fafejű eltárs is, és, és hát nem vitának neveztük, mert az, az, az, az hogy mondjam, azt a szót nem nagyon lehetett akkor használni, hanem beszélgetésnek. A beszélgetés úgy indult, ha szabad elmesélni, hogy akkoriban volt az Amnesty, amikor kezdték kiengedni az írókat, tehát Déli Tibor Zsák 1963? Ez, ez inkább 62, 62 volt még azért, tehát engem 62 végén rúgtak ki, tehát még akkor én ott igazgató voltam, és ez a beszélgetés még belesett. Tehát kezdődtek a amnesziás rendeltek. Az egyik fiatal az ugye beszélgetés felkiáltással megkérdezte az eltársat, hogy rendben van, nagyon helyes, hogy kiengedik az írókat, de mi lesz azzal sok fiatalal, főleg egyetemistával, akikről szó se esik, akik ott se és ott raboskodnak továbbra is a börtönbe? Pillanatot kitölt a botrány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 Két dolgot, vagy három dolgot hat mondjak. Az egyik az, hogy, hogy a kortársak összeismerkedtek. Személyesen ez egy Igen nagyon ezt jó ezt dolog. Említette. Tehát mi ismertük egymást, eljártunk egymást műtermébe, eljártunk a zeneszerzők bemutatójára, eljártunk a íróks színpadi bemutatójára, és így tovább. És ez egy nagyon nagy dolog. Ez máig ebből élek én egyébként, máig az összes barátom, aki még nem halt meg, ugye együtt emlékezünk meg, gondolunk erre a szép időre vissza. Na. A másik pedig Igen. mégiscsak a bizonyos dolgokat kipróbáltuk. És ez ez nagyon jó dolog a a fiataloknak ez talán jó lenne most is, tehát, tehát vagy a, vagy a hályokkobács vakmerőségével, de ez Tehát ilyen volt az, amikor a, a gyárba elvittük a, képz, a festőket. Ugye ilyen volt, amikor íróolvosó találkozókra, vidékre, falukba elmentünk, és nem csak az írók, hanem operényekesek és így talán. Azért hagyd kérdezzem hát... meg, hogy, hogy a hatalom ellenőrzés az hogy jelent meg? Tehát e, e, valaki rászólt önre, hogy, hogy milyen programokat készítsen, vagy el kellett küldeni a programot a minisztériumnak, a kizbizottságnak, és akkor jött valamelyik illetékes, vagy pedig megjelentek a 3 x 3 akkor nyilván nem annak hívták őket, és látták, hogy itt van a titkos rendőrség a, a klubban. Na most az a nagy helyzet, és ebben talán szerencsék is volt, az a nagy helyzet, hogy a kutya nem ellenőzte, hogy mit tervezünk, saját magunk nyomtattunk, talán még elején kézzel is rajzoltunk, meg festettünk meghívókat egy pár ember, tehát a saját barátaink részére, Kutya nem kérdezte számon, hogy milyen terveink vannak, mikor már ugye kezdett a dolog Budapest hírű, vagy Országos, amikor a Kassák kiáltott, de még akkor se szóltak, sőt, tehát egyszerűen ezzel, ezzel nem foglalkoznak, ezt, ezt nyugodt szívvel mondhatom. Mi ők egyébként szerintem úgy, ké, úgy képzelték el, hogy ott jó, ott elszórakoznak a fiatalok, eddig még nem volt semmi barévelük, de hát ugye, ugye, miután kitölt ez a ez a ostoba, ostoba helyzet, illetve a, a illető Tehát nem volt, nem volt ellenőrzésünk. Nem most az, hogy kik jártak be, három per 3 meg ilyesmi. Valószínű, de hadd mondjam, ha ezzel vég hozzá, azzal együtt, hogy ilyen lelkesen beszélek erről a klubról. Igen, Budapest, igen, de azzal együtt mi azért nagyon pici pont voltunk.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 egy képzel, de nekem nagyon mulatságos, vagy nem tudom, szomorú történetet. Összesen, jött a kétszer sikerült bejutnom ide, mert én Pécsi főiskolás voltam, és én nem voltam bennemben a brancsban, csak ándal jártam persze kiállításra. És akkor mentem oda, mindig zárva volt. Ki volt írva csőtörés, ki volt írva, hogy nincs villany, még tudom én, műfartokok, kutyogumic, akkor kétszer bejutottam, egyszer úgy, hogy a Loïs Viktorban voltam szerelmes, a szalam volt kiállítás, azt meghívott. Loïs Viktor, a uh, uh, uh, hangszobrász. Igen, igen, igen. Aztán kérdez szépen, akkor ugye tudtam, és az be tudtam menni. Aha. Akkor Eszer, a szirány István nevezetű, szintén Pécsre járt, lett, fotós, grafikus. Nagyon jó gyerek volt, és őrere találkoztam, már itt laktam 81-től, műcsarokban találkozik, nem mit keresel te itt? Valahogy amit te. És akkor mondta, hogy lesz egy, egy koncert, mikor ne várják is, most az előtt tudtam, van -e olyan, hogy Rollins nevezetű ilyen, hogy is a rock, rock Mi? Nem értettem Vagy a nevét. Sonny Rollins. Sonny Rollins. Ja, nem, az Harry Rollins lehetett. Henry Rollins volt. Igen, Harry Rollins felépett a, a, a Ganzmavag művédés házban, volt egy koncertje, a, és utána igen. volt egy költői este, egy előadó estélye Henry Rollinsnek, talán 1980-ban, Igen. Kezdetben ott voltam, mert ugye angol tanár vagyok, és nagyon lelkesen mentem, hogy majd akkor ez megad. Egy ilyen csudarul hát, kivart nem Csávó nem a, megadó, a Rollins.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 hogy egyáltalán nem volt semmi, tehát a gutta mindig ütegetett, ugye, hogy én ilyen kis művészet rajongó vagyok, meg én is festettem, rajzoltam kiskorom, vagy minden mindenfélét, de értek, hogy én oda nem tudtam soha bemenni, mindig ugye leszem, mint aki ki van taszítva, mert ugye a kis vidéki, kislány. Na jól van, nem szokottam mondani, okay. eléggé szomorú, nem? Hát, és, hát az, még, az még hozzá tartozik, hogy ugye arról beszélt Csukás István, hogy hogy, hogy hozták létre ezt a klubot. de ez de valóban úgy... Én? Hangosabban? Abból baj lesz? Igen, most már elment a 12-es, igen? Hogy? Jó, inkább várjuk meg, míg elmenj a 12-es, nincs is 12-es. Jó, jó, jó, itt a 12-es, szintem, hogy jó, jó. Hittem, mert igen, de ne, nem baj, már egy, még, még, Mit akartam még mondani? Ja, hogy azt a akartam egy. Arról, arról már beszéltél szerintem, a templomkiállításokról, azok is mindig be voltak zárva, de pont egyszer voltam, véletlenül a róda odaértem. De egyébként meg különben meg zárva voltak. <gül> a, a, a, volt az a firos meg a, vagy a vörös meg a kék hápolna, azt hiszem Balaton-boglára. Bog igen, úgy, igen. Úgyhogy azokat láttam, és kérde, hallottam egy falusit, hogy azért zárták be, mert hogy ottan ö, messze táncolta, És ez igaz ér, is volt, ötökült, tehát, a igen, tehát a King Kong előadás amin azt hiszem, még Nádori Péter barátom is részt vett gyerekként, és, és azt valóban a galántaik szervezték. Abban talán valami kis mesztelenkedés ott, ott volt, és Szabó László írt egy nagy cikket erről, Happening a kript Igen. Kriptában címmel, 1980-ban. Na jó, Igen. szevasz meg! Várjál még azt is Ördögűzés is volt. Hát az, az alap. Ördögűzés nélkül nem lehet így <gül> a művészet. Köszi. Szervusz. Köszi szépen. Szia, köszönöm, a műsor. Köszi. Csap, csap. 24 07 96 24 ez itt a Klubradió, benne az Annó, Pankston, de Miklóssal. Ma két helyszínek járunk utána, illetve egy anyagnak, a Terlisternek. Valaki magyarázza már el nekem. Mondjuk a, a Rákóci. ütéb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 Halló? Ön van adásban. Igen, igen, igen, csak nem ja, értettem ja, ja, ja. meg a, a válaszát. Tehát édesapám volt ennek a... Ja nem hallottam még a kérdést. Én... Ön kérdezett? Azt nem hallottam. Nem, nem kérdeztem. Én elkezdtem mondani, hogy én a hazai fésüsfonó témához szeretnék. Ja nem hallottam. Hozzá. Hozzá. Jó napot kívánok, hallgatom. Hazai fésűsfono és szövőgyár, mert hogy ez volt a második számú témájuk, és igen. az édesapám ennek volt a főmérnöke, és én magam is diákként sok hónapot dolgoztam ebben a gyárban. Tehát.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 gyűrödött annyira, amennyire kellett volna. Tehát ezzel, erről szól tulajdonképpen dolgoztam fonodába és szövődébe és mindenhol, de az én saját történetem az inkább az, hogy ennek a gyárnak a sok barátság szövődött ott a, a gyárban, a művezetővel összevarátkoztam, és később megbeszéltük, hogy minden egyes országos vetélkedőre bejelentkezünk a a gyárnak a csapataként, és így aztán a rádióba eljutottunk egy külpolitikai vettékedődöntőjéig, második helyezettek lettünk, a tévében megnyertük a közeli, város, vagy közeli emberek távoli városok című vettékedőt, és ez sok-sok vásárlási utalványjal járt, és nagyon jó kis móka volt. A hazai Fésűsvonal és Szövőgyárnak a hírnevét így örökbitettük. Elég ugye ezt a gyárat 1922-ben alapították a leírások szerint, és aztán ja. ugye a... a, a...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 keresettnek hogy akkor megtalált egy, egy akkori újságot, amikor, amiben arról számol be az újságíró, hogy a hazai fésűs fonó sztárparádéja elsőként mindig Pécsen kapható a Lerri, a Paduc, a Lanaid, az Ivett,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 szövethez hasonló szöveteket tudott előállítani. Milyen volt az élet és hangulat ebben a gyárban? Sokan dolgoztak ott, több műszakban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 én dolgoztam a festődébe, a, a szövőlányokhoz vittem a fonalakat, hogy melyik gépnél melyeket kell használni, és a nyugati exportra menő szöveteket pedig általában svájci szövőgépekkel csinálták, aztól, hogy édesapám oda járt ki, volt, és oda járt ki tapasztalat cserére, hogy milyen gépeket érdemes milyen szövetekhez beszerezni. És időnként az édesapja hazahozott kísérleti Nagy bánatára, mert hát én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 fordulós, tehát hogy gyári, kerületi és így tovább. Legább hét forduló volt. Én, amikor az egyetemen diplomáztam, akkor emiatt hamarabb haza kellett jönni egy külföldi szakmai gyakorlatról, hogy a TV döntőbe is részt vegyek. Nagyon jó volt, mert minden forduló után osztottak valami vásárlási utalvány. Téli kabátot vettem például belőle, azt nagyon jól emlékszem a kávintéri áruházban. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Köszönöm. Viszontlátásra. 24 07 3, 24 3, a hazai fésűs fonógyár és szövőgyár a mai téma, illetve a fiatal művészek klubja. Hello. Hello, jó lópot kívánok, én Szalajistán vagyok. Üdvözlöm, Punksnadet no Miklós. Régyemben tegeződtük, ugye melyet most is. Akkor mindenféleképpen mindenféleképp tegeződjünk. Hello! Hello, szia! Következő, kicsit képködnék az előző úri emberhez. Szerintem az ő édesapja az, hogy ember, akiről én beszélni szeretnék. Na! Én hungarotex voltam, tehát külkereskedő, és a hazai fésűsvonó is hozzám tartozott, mint USA és Kanada ilyen kiszállítószék, most, amit az ugye emberi végén elmondott, hogy az ilyen balgas minőség dolgokat különöges gépeken csinálták. Svájci gépeken, ha jól értettem a szabét. Svájci, Sváj, Sváj, pontosan. Svájci gépeken, és külön odafigyeléssel. változott alapanyagból, tehát tényleg, ahogy kellett minden. A tárgyalásoknál pedig ilyen nagyon-nagyon nagyon nagy, Respektje volt amerikai vevőnek. Ilyen design, olyan dizájn, egyedek minden, a fonalszíneket, a fonalfinanságot megbeszéltük. Tehát hogy mondjam, tényleg olyan szintig ment az egész, hogy már teljes mértékben ilyen hülyeségnek tűnt. Aha, minden, így most, minden, ha a szocialista minden... ipar termékeit nézzük, akkor azért meglehetősen fantasztikus, hogy a magyar termékek mondjuk az amerikai piacra vagy a nyugat-európai piacra be tudtak törni. Erz, igen. 48-52-es humorból csinálták, csak autista ausztrál gyakjukból, meg mondva a szíd ányolatokat is olyan fantasztikusan nagyon kellett nézni. Most egyszer jött egy nagy üzlet, Aha. hogy egy amerikai vevő, aki szállodai faltapétákat csinált. Szövettapéták? Most faltapéták. Aha. Most az a lényeg az volt, hogy Amerikában akkor csak Úgymond, úgymond lánymentesített anyagból lehetett ilyen fal tapétát csinálni. És a gyapjú az nem ég. Így palásdik. Értem? És lehetett csinálni ilyen újrahasznosított, meg ócska gyapjúból ilyen faltapétákat. Ami olcsó volt, tehát nem kellett a nagyobb, magas minőségű gyapjút meg megvenni hozzá. És tűzvédelemre De is jó volt valamennyire? Ez nem tűzvédelem, ez nem gyúlhat meg. Ja. Tehát nem égett, csak parázott. És ide jött egy amerikai úriember, hazai vésősforóban egy hónapig körbe rajogták, a akármi minden, összes kártológépet, mindent megnézett, legyártatta az alapminőséget, megvárd egy Magyarországon. Kiszáll olyat, hogy veszel csizma, farmernadrág, fehér zsako és tetszógalap. Ezzel indult a pasos. Jó, megvolt a minőség, tehát megvárta, még megcsinálták, tetszett nekik. Utána mondtak, hogy ajánlített egy színskálát, hogy miből rendeljen. Kapott egy színskálát. Megnézte, ez az, igen jó, elment haza Amerikába, és elküldte egy 7 a rendelést. Ugras, megjött, telekszen, hál' Istennek, megtelekszem, nem e-mail, meg ilyesmi, és elküldtem a gyárba. Visszakérdeztek, hogy ezt kérjük-e? mondtam, igen, ezt kérjük, de visszakérdeztem. Visszajövődött, ezt kérjük. Következő történet rövőre fogja a Általában a Pasasnak négy szem közt a legújabb szinskálájukat. A még nem volt beírva a széges könyvbe. Pasas ebből rendelt. Igen. Ebből kifolyólag budgyrúzsa szín, ég meg ilyen az küldtünk ki 12 ezer járt mértékben uszába. Akkor megérkeztek azt, mondja, hogy hát ő nem ezt rendelte. Tudjuk ő megrendelte a legújabb szinskálából, a régiben gyártották le. Ja, értem, értem, értem, értem. És a tehát... számok voltak az újban, mint a régiben. És akkor mi lett ennek a vége? Hát ennek a vége az lett, hogy a hungaratexet elkezdték szívottni, do... de legjobban le volt dokumentálva, hogy visszakérdeztük, visszakérdeztük, visszakérdeztük, visszakérdeztük, hát leírták. És egyáltalán ö, utána újra gyártott a hazai fésűs fonal Nem, a, nem, nem, nem, nem, nem. Tehát a 12 ezer yard ment a szemétbe, és a nagy üzlet a kedves, meg a kedves is értetődte, hogy bocs, tévedtem, hogy önökkel akartam üzletbe kötni. Így jártunk. Nagyon szépen, köszönöm, hogy elmeséltem. Így jártunk. De ez egy érde érdekes sztori volt, és tényleg történt. Köszönöm szépen, szépen viszont Az, az a volt, aki az úri ember, ö, előtt, előtt ember. Az tért. édesapja lehetett, igen. Igen. Köszi. Okay, hello köszi, szia. 24 07 93, illetve 24 a hazai fésűsfonás és a Fika. Haló! Haló! Jó napot! Jó napot! Én a Márta István vagyok. Szervusz István, üdvözöllek! Szervusz! Kerekszerűen nagyon izgalmas a párosítás a fésűsfonó és a fiatal művészek klubja.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 Úgy lehetett, hogy én zenakadémiára jártam a zeneszerző szakra, tehát ez már egy olyan belépő volt, amitől én szinte automatikusan kaphattam tagsági igazolványt, és hát kellettek ajánlók is. És nyilván az én generáció, és az egy a későbbi generáció, vagy előbbi generációban nagyon sok művész barátom volt, tehát ilyetén módon a felvételével a felvételivel nem volt problémám. Akkor még uh, sántáron volt az igazgató?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 a kocsmág, és akkor az ember mehetett haza, vagy bóklázhatott galériát felhajtva az utcákon vagy, keresztül. Vagy, vagy netán maximum a közgázklubra mehetett el, mm -hmm. vagy a játéra vagy az egyetemi színpad. Nagyon kevés volt a találkozó hely, de a fiatalművészek klubja maga éjjeli nyitvatartásával egyedülálló hely volt. Ez tény és való. A zenei szakosztályvezetőként mi volt a dolgod? A zenei szekció, szekció volt filmes szekció, volt színházi szekció, egyszerűen programokat szerveztem, összehoztam embereket, néztük egymás programjait, és megpróbáltunk együtt is dolgozni, tehát ilyen interaktivációkat is csinálni, be a zene, a képzőművészet, vagy akár a film együtt is van. De ezek nagyjából spontánul alakultak. Én behoztam a kört, tehát az Zenakadémián én szerveztem egy ünizet zeneszerzőkört, ezek fiatal zeneszerzők voltak, itt volt egy pár koncertünk, Csetamással koncerteztünk.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 De hát azt így tudom, hogy mindannyian. Szűk volt szük a hely, és alig fértünk el néha bizonyos eseményeknél. Egyébként még visszatérve erre a, a, a, a központi ellenőrzésre, én kikértem néhány évvel ezelőtt a 3x3-asból az adat, tehát kikértem az anyagaimat, és képzelem el, nem hittem el, e, egy olyan fiatal, kö, fiatal költő jelentett rólam, akinek a, ráadásul a versélyt megzenésítettem, és ott adtuk elő a fiatal művészek klubjára. Az elég rosszul hangzik. Hát azt hiszem, hogy...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 ilyen... Uh, Kordokumentum. Igen, igen úgy, Kordokumentum. Úgy, úgy, úgy írta. Köszönöm szépen István, hogy elmesélted ezt. Még egy, egy nagyon gyors gondolat, a Vahornal beszélgettünk szintén évvel ezelőtt, és azt ajánlott, hogy gondolkodtunk, hogy összeállunk, és valami, valamit csinálunk, hogy hozzuk létre a fiatal művészek nyugdíjas klubját. Az jó hangzik. Hát ez mint egy záró a gondolat, nem valósítottuk meg, de, de ezért ez nem volt egy rossz ötlet a Vahornal. Köszi. Ciao István. 2407953 vagy 2406953 férfius felnász és fiatal művészek a zanóban haló. Jó napot. Jó napot. Üdvözlem. Ha én vagyok a dalszabályúk. Én. vagyok. Én szeretném üdvözölni az előttem szóló a Istvánt, aki igen jó barátom és aki.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 A három téz közül a támogatottak, igen-igen jól kerestek, a tűrtek még-még csak megéltek, a tiltottak, hát elég kevésé. Ellenben a Fiatal művészek Klubjának egyik igen illusztris tagja volt Kis István Szobrász művész.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 Azért próbálta segíteni a tiltottakat is. Méghozzá a következővel, hogyha valaki nagyon-nagyon panaszkodott, hogy hogy, hogy mondjam, anyagi gondjai vannak, oda irányította őket a képzőművészeti alaphoz és a csógalériához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 surka, amikor éppen egy picit fölöntött a garatra, akkor olyan keményen zsidózott, hogy elmondhatatlan, és meghallgatták és legyintettek rá. Ezzel együtt surka, aki egy hihetetlen nagy név volt az akar irodalmi életben, szintén egy illusztrist tagja, is elfogadott, hogy mondjam, hiszen a nézetei ellenére teljesen elfogadott valaki volt a klubban. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. És csak azért szakítom félbe, mert Bolgár György műsorok következik. Köszönöm szépen, nagyon-nagyon örülök, hogy Örülök, hogy hallottam. Heltem Bolgár György előtt és egy műsorba <gül> kerültem vele. Visz viszont hallásra a üdvözlöm. Át, átadom neki mindenféleképp. Ee, Bolgár György hangja egy kicsit más lesz, mint tegnap volt. Egy kicsit be van rekedve Gyurid, de hamarosan beköszönés várja önöket délután 4-től 6-ig. Holnap délután ugyanebben a sávban a Pop jelentkezik. Még nem tudom a programját. A mai műsor szerkesztője Árva Brigita volt. Köszönöm szépen Balcsik Gergőnek a segítséget, illetve Kelecsényi Kristának.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 A mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi A mozi műsor után kutat vasárnap délután a feleséged és Te túl vagy már a vasonra, így válik hát a a reszmét sétáló a párok egyik kelet ez Az küldöd el a hatad De nem vigyázz, a semmét kész felé hatad Ez már dupla pseudó, ez már tripla csavad Bunkó nyár, a tavasz Azóta csak szexel, és legyezgeted magad Szép zsír, szép hús De ha élni támad, kedve Hasonlítani kezd rád Az asztal tölé emelkedve Rock and roll, boy, Egyedül van És rölög a falkán, az utcákat És fogalmaz át a térképet a mérhetetlen túlzásokban, ne tarts semmi mértéket. Az a két és fél szoba, ha, ha, ha, ha, ha halhatatlan, ne sem tesz, de ha hiszel a feltámadásban, legalább. Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és punk snodded Miklós.